Castelul. Pista 24 3 Dar ce fatalitate și ce avocați, zise ca. Doar nu putea fi acuzată Amalia sau chiar condamnată din pricina modului criminal de a proceda a lui Sortinii. Ba da, zise Olga, se putea. Firește, nu în urma unui proces în toată regula și nici n-a fost pedepsită direct. Dar a fost pedepsită în alt mod, ea și toată familia noastră și cât de grea e pedeapsa, poate că abia încep să-ți dai seama. Ția asta ți se pare nedrept și monstruos. E absolut unica părere în sat și, fiind unei foarte favorabilă, ar trebui să ne consoleze și chiar de ne-ar consola dacă nu s-ar întemeia în mod evident pe niște erori. Pot să-ți o dovedesc ușor. Iartă-mă că pentru asta trebuie să-ți vorbesc despre Frida. Dar între Frida și Clam s-a petrecut, abstracție făcând de felul cum au evoluat până la urmă lucrurile, ceva cu totul asemănător ca între Amalia și Sortini și totuși găsești acum, chiar dacă la început ai fost periat, că e ceva just. Și nu e vorba de obișnuință. Nu poți deveni chiar atât de nesimțitor prin obișnuință dacă e vorba să judeci un lucru simplu. E vorba de abandonarea unor erori. Nu, Olga, zise ca, nu știu de ce o aduci pe Frida în discuție. Cazul ei a fost cu totul altul. Nu mai amesteca lucruri atât de esențial diferite. Te rog să nu-mi iei în nume de rău," zise Olga, dacă insista asupra comparației. E un rest de erori, chiar și cu privire la Frida. Faptul că te crezi obligat să o aperi de această comparație nu trebuie deloc apărată, ci dată. Când compari aceste două cazuri, nu susțin deloc că sunt la fel. Ele sunt unul în raport cu celălalt ca alb și negru, albă fiind Frida." În cel mai rău caz, poți să râzi de Frida, așa cum am făcut-o ca o pros crescută atunci la teșghea, am regretat-o, apoi tare de tot. Chiar și acela care râde de cazul ei, e răutăcios sau invidios. Oricum ar fi însă, se poate și râde. Pe Amalia însă nu poți decât să o disprețuiești, dacă nu ești unit cu ea prin legături de sânge. De aceea e adevărat că sunt două cazuri profund diferite, cum zici, dar sunt și asemănătoare. Nu sunt și asemănătoare," zise Ca, dând din cap. Las-o pe Frida deoparte. Frida n-a primit o scrisoare atât de murdară de la sortinii. Și Frida l-a iubit pe Clam cu adevărat. Cine se îndoiește de asta, n-are decât să o întrebe. Îl iubește și azi." Astea sunt oare deosebiri mari?" întrebă Olga. Crezi că n-ar fi putut și Clam să scrie la fel către Frida?" Așa sunt domnii, când se scoală de la masa de scris." Nu se simt în apele lor și atunci, distrați fiind, spun lucrurile cele mai grosolane. Nu toți, dar mulți. Se poate ca scrisoarea către Amalia să fi fost aștenută pe hârtie când sortinii era dus pe gânduri, fără să -i ia seama deloc la cele scrise. Ce știm noi despre gândurile domnilor? N-ai auzit-o cu urechile tale sau povestindu-se? Ceton, întrebuința clam, față de Frida? Se știe despre clam că e foarte grosolan. Se pare că nu scoate o vorbă cu orele și apoi spune deodată o asemenea grosolănie către înfiori. Despre sortini nu se știe același lucru, în general nu se știu multe despre el. În fond, se cunoaște despre el doar atât că numele lui seamănă cu al lui Sordini. Dacă n-ar fi asemănarea de nume, poate nici nu s-a ști deloc de el. Chiar ca specialist în materie de apărare contra incendiilor, este probabil adesea confundat cu Sordinii care e specialistul propriu-zis și se folosește de această asemănare a numelor ca să se descotorosească în dauna lui Sortini de anumite obligații de reprezentare și să rămână nestingherit în munca sa. Dacă un astfel de om, neînvățat cu lumea cum e Sortini, i-a apucat subit de dragoste față de o fată de la țară, manifestările lui iau alte forme decât dacă se îndrăgostește calfa de cismar din vecini. Și apoi trebuie să ne gândim că între un funcționar și fata unui cizmar există totuși o mare distanță, peste care trebuie să durezi o punte, într-un fel sau altul. Sortinii a încercat în felul acesta, altul o face poate altfel. Cei drept, se zice că toți ținem de castel și că nu există nicio distanță peste care să durezi punți. Și asta probabil că așa e în mod obișnuit, dar din păcate am avut prilejul să vedem că nu este tocmai așa când a fost cazul. Oricum, cred că după toate astea, modul de a proceda a lui Sortini ți se va părea mai de înțeles și chiar este mai de înțeles, comparat cu a lui Clam și mai suportabil, chiar când te atinge personal. Când Clam scrie o scrisoare tandră, e mai penibilă decât cea mai grosolană scrisoare a lui Sortini. Înțelegem mă bine, nu mă încumec să-l judec pe Clam, fac doar o comparație, pentru că n-ai vrut să știi de nicio comparație. Clam e ca un comandant al femeilor. Îi poruncește ba uneia, ba alteia să vină la el, nu suportă pe niciuna multă vreme și, așa cum i-a poruncit să vină, la fel îi poruncește să plece. O, oh, Clam nici măcar nu și-ar da o steneală să scrie întâi o scrisoare. Oare tot mai pare monstruos în comparație cu asta dacă un om atât de retras, cum este Sortini, ale cărui relații cu femeile sunt cel puțin necunoscute, se așează la masă și scrie cu scrisul lui frumos de funcționar o scrisoare cei drept scârboasă. Și dacă nu rezultă din comparație ceva favorabil lui Clam, ci contrariul, ce lucru favorabil poate rezulta din dragostea Fridei? E greu să judeci relațiile femeilor cu funcționarii. Crede-mă, sau din potrivă, e foarte ușor. Dragostea nu lipsește niciodată. O dragoste nefericită din partea unui funcționar nu există. În privința asta, nu e o laudă să spui despre o fată și nu vorbesc nici pe departe doar de Frida, că s-a dăruit unui funcționar numai pentru că l-a iubit. L-a iubit și i s-a dăruit, așa a fost, dar nu e nimic de lăudat în asta. Amalia însă nu l-a iubit pe sortini, îmi vei obiecta, ei nu, nu l-a iubit. Dar poate că totuși l-a iubit, cine poate să știe, nici măcar ea însăși. Cum poate crede că nu l-a iubit, de vreme ce l-a respins atât de energic, cum probabil n-a mai fost respins niciun funcționar? Barnabas spune că Amalia mai tremură și acum uneori de emoția cu care a trântit acum trei ani fereastra. Și asta e adevărat și de aceea nu trebuie întrebată. A terminat cu sortinii. asta e tot ce știe. dacă îl iubește sau nu, asta nu știe. Dar noi știm că femeile nu pot altfel decât să iubească pe funcționari. Dacă aceștia își îndreaptă atenția spre ele, ba, îi iubește și dinainte, oricât ar vrea să nege, și sortinii nu numai că și-a îndreptat atenția asupra Amaliei, ci a și sărit peste oiște, zărind-o, cu picioarele lui Țepene, de atât a stat la masa descris, a sărit peste oiște. Dar Amalia e o excepție, ai să spui. Da, într-adevăr, a dovedit-o, când a refuzat să se ducă la sortinii. E destul de excepțional lucru, Că în plus, nici nu l-ar fi iubit pe sortini, ar fi aproape mult prea excepțional, e chiar de neconceput. Am fost pe semne toți loviți de orbire în după amiaza aceea, dar faptul că prin toată ceața aceea, ni s-a părut că remarcăm totuși întrucâtva câtva că e îndrăgostită, dovedește că tot mai aveam puțină luciditate. Și acum, dacă le pui pe toate astea la oaltă, ce diferență mai e între Frida și Amalia? Doar atât că Frida a făcut ceea ce Amalia a refuzat să facă. O fi, zise ca. Pentru mine însă, diferența principală constă în aceea că Frida e logodnica mea, pe când Amalia mă interesează numai în măsura în care e sora lui Barnabas, a curierului de la castel și că destinul ei e poate împletit cu slujba lui Barnabas. Dacă un funcționar ar fi comis față de ea o nelegiuire așa de strigătoare la cer, cum mi s-a părut la început, din povestirea ta, asta m-ar fi preocupat foarte tare, dar și atunci mai mult ca o chestiune publică decât ca o suferință personală a Amaliei. Acum însă, după explicațiile tale, tabloul se schimbă într-un fel de neînțeles pentru mine, dar, deoarece mi-l descrii tu, îmi apare într-un cadru destul de credibil. Așa că vreau să neglijez această chestiune. Ce-mi pasă mie de sortini? Eu nu sunt pompier. În schimb, îmi pasă de Frida și de aceea mi se pare curios cum încești tu mereu să o ataci și să mi-o discreditezi, amintind pe ocolite cazul Amaliei pe Frida în care am avut o încredere de plină. Și sunt decis să o mai am și de acum înainte. Nu presupun că o faci din adins sau chiar cu rea intenție, altfel ar fi trebuit să plec de mult. Nu o faci intenționat, împrejurările te îndeamnă să o faci. Din dragoste pentru Amalia, vrei să o plasezi mult deasupra tuturor femeilor și, în acest scop, negăsind în Amalia destule lucruri lăudabile, ieși din încurcătură ponegrind alte femei. Atitudinea Amaliei e remarcabilă, dar cu cât vorbești mai mult despre această faptă, cu atât îmi e mai greu să-mi dau seama dacă a fost mare sau mică, cuminte minte sau prostească, eroică sau lașe. Mobilurile le păstrează Amalia închise în inima ei, nimeni nu îi le va putea smulge. În schimb, Frida n-a făcut nimic remarcabil și a urmat doar îndemnul inimii. Pentru oricine care se ocupă cu bunăvoință de cazul ei, acest lucru e limpede, oricine poate să controleze, nu pe discuție și nici clevetire. Dar eu nu vreau aici să o ponegres pe Amalia, nici să apăr pe Frida, Vreau doar să-ți explic ce atitudine iau față de Frida și cum fiecare atac împotriva Fridei este în același timp un atac împotriva existenței mele. Am venit aici de bunăvoie și m-am fixat aici de bunăvoie, dar tot ce s-a întâmplat de atunci încoace și mai ales perspectivele mele de viitor, or fi ele tulburi, dar oricum există, toate acestea le datoresc Fridei. Asta nu se poate tăgădui, oricât am discutat. E adevărat că am fost primit aici ca arpentor, dar asta doar aparent, s-au jucat cu mine, m-au izgonit din toate casele și acum se mai joacă cu mine, dar jocul a devenit mult mai complicat, căci am crescut oarecum în volum. Și asta înseamnă totuși ceva. Oricât de mărunte ar părea aceste lucruri, am totuși un cămin, o slujbă și o muncă reală, am o logornică care îmi ține locul de câte ori am alte treburi, Mă voi însura cu ea și voi deveni un membru al comunei și, în afara relațiilor de birou, mai am și una personală cu clam, deși deocamdată nefolosită. Doar nu e puțin lucru, nu-i așa? Și când vin la voi, pe cine primiți, de fapt? Cui îi încredințați povestea familiei voastre? De la cine sper să-ți poată da un care ajutor? Doar nu de la mine, arpentorul, pe care, de pildă, Acum o săptămână încă Lasema și Brunswick l-au dat afară din casele lor, ci speri într-un ajutor de la omul care posedă de pe acum oarecare putere. Atâta putere, însă, câtă am, o datorez Fridei, Fridei care e atât de modestă, încât dacă ai încercat să o descoși despre rolul ei, ar pretinde că nici măcar nu știe de așa ceva. Și totuși, judecând după toate acestea, s-ar părea că Frida, în inocența ei, a făcut mai mult decât Amalia, cu tot orgoliul ei, căci, vezi, am impresia că încerci să obții ajutor pentru Amalia. Și de la cine? De fapt, chiar de la Frida. Am vorbit într-adevăr așa de urât despre Frida? întrebă Olga. N-am avut intenția să o fac și nici nu cred că am făcut-o, dar e posibil. Situația noastră e de așa natură încât suntem în termen răi cu toată lumea și când începem să ne plângem, ne lăsăm antrenați. Nici noi nu știm până unde. Ai și tu dreptate. Există acum o deosebire mare între noi și Frida și e mai bine să o subliniem odată. Acum trei ani, noi eram fete de gospodari, iar Frida orfană era slușnică la hanul podului, treceam pe lângă ea fără să-i aruncăm o privire măcar. Eram cu siguranță prea trufașe, dar așa am fost crescute. În seara aceea, la curtea domnească, ai putut însă să-ți dai seama de starea de acum a lucrurilor." Frida cu biciul în mână, iar eu printre argați. În realitate, situația e și mai proastă. Frida ne poate disprețui, așa se potrivește cu situația ei. Împrejurările o aduc cu sine, dar cine nu ne disprețuiește? Cine se decide să ne disprețuiască ajunge numai decât în societatea cea mai înaltă. O cunoști pe urmașa Fridei? O cheamă pepi. Abia alaltă seara am făcut cunoștință cu ea. Până acum era fată în casă. Disprețul ei față de mine îl întrece desigur pe Alfredei. M-a văzut pe fereastră când mă duceam să iau bere, a alergat la ușă și a încuiat-o, a trebuit să mă rog mult de ea și să-i promit panglica pe care o purtam în păr ca să-mi deschidă. Când i-am dat-o însă, a aruncat-o într-un colț. Mă rog, n-are decât să mă disprețuiască. Sunt în bună parte la cheremul ei, iar ea e chelnăriță la curtea domnească. Bineînțeles că doar provizoriu și că nu are calitățile necesare pentru a fi angajată acolo în permanență. N-ai decât să asculți cum vorbește căciumarul cu Pepi și să compari cu felul în care vorbea cu Frida. Dar asta nu împiedică pe Pepi să o disprețuiască și pe Amalia. Amalia, a cărei privire, ar ajunge să o scoată din cameră pe micuța Pepi, cu cozile și panglicile ei, mai repede decât ar putea fugi, numai cu ajutorul picioarelor ei scurte și groase. Ce părăvrăgeală revoltătoare a trebuit să ascult ieri, din nou, despre Amalia, până când mușterii s-au apucat să-mi ia partea, e adevărat că, în felul cum ai văzut și tu atunci. Cât de timorată ești, zise ca. N-am făcut decât să o situez pe Frida la locul care îi se cuvine, dar n-am vrut să vă înjosesc pe voi, așa cum ți se pare acum. Familia voastră are ceva deosebit și, în ochii mei, n-am trecut o subtăcere. Cum ar putea însă acest ceva deosebit să dea motiv de dispreț? Asta nu mai înțeleg. Baica, zise Olga, mă tem că ai să o înțelegi și tu. Nu poți oarepice pe deloc că purtarea Amaliei față de sortini. a fost primul motiv al acestui dispreț? Ar fi prea ciudat, zise Ca. Amalia ar putea fi admirată sau condamnată pentru asta, dar disprețuită, și dacă Amalia e disprețuită dintr-un sentiment într-adevăr de neînțeles pentru mine, de ce se extinde acest dispreț și asupra voastră a familiei nevinovate? Că Pepi de pildă te disprețuiește, găsesc că e cam tare. Și data viitoare, când noi mai ajunge la curtea domnească, am să-i o plătesc. Dacă ai vrea să schimbi atitudinea tuturor care ne disprețuiesc, răspunse Olga, te-ai apucat de o treabă grea, căci totul pucede de la castel. Îmi aduc aminte perfect de orele care au urmat după dimineața aceea. Brunswick, care era pe vremea aceea calfa ca noastră, venise ca în fiecare zi. Tata îi dăduse de lucru și îl trimisese acasă, noi stăteam apoi la gustarea de dimineață. Toți, afară de Amalia și cu mine, erau foarte veseli, tata vorbea mereu despre sărbare, avea diverse planuri privitoare la Asociația Pompierilor și anume... La castel există un corp de pompieri propriu, care trimisese o delegație la serbare, cu această delegație fusese discutate o seamă de chestiuni. Cei prezenți dintre domnii din castel văzuseră ce pot pompierii noștri, se pronunțaseră foarte favorabil despre ei și, comparându-i cu cei din castel, ajunseseră la concluzii defavorabile pentru aceștia, așa că se vorbise despre necesitatea de a reorganiza corpul de pompieri ai castelului. Pentru asta era nevoie de instructor din sat. Puteau fi luate în considerație mai multe persoane, dar tata a dat motiv să spere că alegerea o să cadă pe el. Despre asta ne vorbea și cum îi era obiceiul drăguțul de el să se întinde la masă, stătea așa, cuprinzând cu brațele jumătate din masă și uitându-se prin fereastra deschisă spre cer, fața îi era atât de tinerească și de voioasă, datorită speranțelor, cum nu aveam să-l mai văd niciodată. Atunci, cu o superioritate pe care nu o știam, Amalia a spus că nu prea trebuie să ne încredem în astfel de vorbe de ale domnilor. Domnii au obiceiul să spună ceva plăcut în asemenea ocazii, dar asta are puțină însemnătate sau nu are deloc. Își uită vorbele de îndată ce le-au spus, ceea ce nu ne împiedică să le dăm prezare și de data următoare. Mama a certat-o pentru cele spuse, tata însă a râs de înțelepciunea ei precoce, și de bogata ei experiență, apoi însă rămas pe gânduri, părea să caute ceva de a cărui lipsă și-ar fi dat seama chiar în clipa aceea, dar nu lipsea nimic și a zis că Brunsvik pomenise ceva de un curier și de o scrisoare ruptă și ne întrebase dacă avem cunoștință de așa ceva, cine este în cauză și cum stau lucrurile. Noi tăceam. Barnabas, pe vremea aceea ne copt ca un mielușel, a spus ceva deosebit de prostesc sau de impertinent, S-a vorbit despre altceva și chestiunea a fost dată uitării. a Amaliei Scurt timp după aceea însă au fost asaltați din toate părțile cu întrebări privitoare la povestea cu scrisoarea ne veneau pe cap prieteni și dușmani, cunoscuți și străini. Niciunul însă nu stătea mult. Cei mai buni prieteni își l-au rămas bun în cea mai mare grabă. Laseman întotdeauna greu și demn Intră de parcă ar fi vrut să măsoare doar mărimea camerei, aruncă o privire în jur și gata. Părea un fel de joc cumplit când lasema-n plecă în fugă, iar tata, smulgându-se din societatea altora, prezenți și ei, alergă după el până în pragul casei, renunțând apoi. Brunswick veni să-l anunțe pe tata că părăsește serviciul, spunând foarte cinstit că vrea să se stabilească de capul lui. Un om deștept care a știut să profite de momentul favorabil. Veniră clienți să scoată din magazia lui tata ghetele lăsate acolo pentru a fi reparate. La început, tata încerca să-i facă să se răzgândească. Noi toți îl sprijineam cât puteam în acest sens, cu timpul renunță însă și ajuta în tăcere să-și caute ghetele. În registrul de comenzi a fost șters, umărându pe altul, proviziile de piele pe care oamenii le țineau la noi, fură și ele restituite, datoriile fură plătite... Totul se petrecu fără cea mai mică ceartă, toți erau mulțumiți dacă reușeau să rupă legăturile cu noi, repede și complet, chiar dacă mai aveau și pierderi. Asta nu conta. Și în cele din urmă, lucru de prevăzut, de altfel, apărut Seeman, șeful pompierilor. Parcă am și acum scena în fața ochilor. Seeman, înalt și puternic, dar puțin adus de spate și bolnav de plămâni, mereu serios, nici nu știe să râdă, Stând în fața tatii pe care îl admirase până atunci, pe care îl bucurase în clipa de intimitate, cu perspectiva de a-l face locțitor de șef de pompieri, obligat acum să-i comunice că asociația îl concediază și îl roagă să restituie diploma. Oamenii care se nimeriseră să fie la noi se lăsară de treburile lor ca să se strângă roată în jurul celor doi bărbați. Seeman e incapabil să scoată o vorbă. Îl bate pe tata pe umăr, iarăși și iarăși, ca și cum ar vrea să scoată din el vorbele pe care ar trebui el însuși să le spună, dar nu le poate găsi. În același timp, râdea mereu, probabil cu intenția de a se mai liniști puțin pe sine și pe toți, dar cum nu știe să râdă și n-a mai fost auzit râzând, nimănui nu-i venea a crede că asta este un râset. Iar tata era mult prea obosit de ziua trăită, și prea disperat ca să mai poată veni în ajutorul cuiva, va părea prea obosit ca să mai facă efortul de a înțelege despre ce este vorba. Noi toți eram la fel de disperați, dar, cum eram tineri, nu puteam nici măcar să credem în posibilitatea unui asemenea dezastru. Mereu ne gândeam că din rândul numeroșilor vizitatori va ieși în cele din urmă unul care să poruncească stați și care să întoarcă roata înapoi. În naivitatea noastră, Seeman ne apărea ca persoana cea mai indicată. Așteptam încordați ca din râsul lui continuu să se desprindă în sfârșit acea vorbă clară. Ce era de râs în fond, dacă nu dreptatea stupidă care ni se făcea? Domnule președinte, domnule președinte, haide, spuneți-le în sfârșit, oamenilor!" ziceam noi mereu un în gând, înghesuindu-ne în el, ceea ce însă n-avea alt efect asupra lui, decât să se tot întoarcă și să se sucească în mod ciudat. În cele din urmă se apucă totuși de vorbit, firește nu ca să satisfacă dorințele noastre secrete, ci ca să dea ascultare îndemnurilor încurajatoare sau mânioase ale oamenilor. Tot mai păstram speranțe. Începu prin a lăuda pe tata. Spunea despre el că e podoaba asociației o pildă de neegalat pentru cei tineri, un membru indispensabil, a cărui plecare aproape că ar duce la dizolvarea asociației. Toate astea ar fi fost tare frumoase dacă le-ar fi pus capăt atunci, dar continuă, dacă asociația s-a decis totuși să-l roage pe tata deocamdată de sigur, doar în mod provizoriu să-și dea demisia, asta pentru că, toți o vor recunoaște, motivele care o să -o, o facă erau foarte serioase. Poate că fără realizările strălucite ale tatii la sărbarea de ieri, Lucrurile n-ar fi ajuns așa de departe, dar tocmai aceste realizări au atras în mod deosebit atenția oficialităților, asociația stă în plină lumină și e obligată să aibă grijă de puritatea ei mai mult ca oricând. Și apoi s-a petrecut ofensa adusă curierului, după care asociația n-a găsit altă ieșire, iar el se eman și a asumat sarcina grea de a aduce la cunoștință acest lucru. Îl ruga pe tata să nu-i o îngreuieze și mai tare. Ce bucuros era Seeman că reușise să scoată vorbele acestea. De mulțumire, încetă să mai fie exagerat de plin de tact, arătă spre diploma agățată în perete și făcut semn cu degetul. Tata dădu din cap și se duse să ia, dar mâinile îi tremurau și nu reuși să o scoată din cui. M-am urcat pe un scaun și l-am ajutat și din clipa aceea totul s-a terminat. Nici măcar nu scosese diploma din ramă, o în mână lui Seeman așa cum era. Apoi se așeză într-un colț, nu se mai mișcă, nu mai vorbi cu nimeni. A trebuit să discutăm noi singuri, cu ultimii clienți. Și unde vezi tu în toate astea, mâna castelului? Întrebă ca. Deocamdată nu pare a fi intervenit încă. Tot ce ai povestit până acum, dovedește doar temeri necugetate ale oamenilor, satisfacție pentru necazurile aproape lui, Prietenie pe care nu te poți bizui, adică lucruri cu care te poți întâlni oriunde. Iar din partea tatălui tău, de asemenea, cel puțin așa mi se pare, o anumită îngustime de vederi, căci de fapt ce era acea diplomă? Un atestat al capacităților sale, dar pe acestea le păstra oricum, iar dacă ele îl făceau indispensabil, cu atât mai bine. Și președintelui asociației i-ar fi îngreuiat cu adevărat situația numai dacă i-ar fi azvâlit diploma la picioare, încă de la primul cuvânt. Deosebit de caracteristic însă, mi se pare că nici nu pomenești de Amalia. Amalia, din pricina căreia se întâmplau toate astea, stătea probabil liniștită de o parte și observa dezastrul. Nu, zise Olga, nimănui nu îi se poate reproșa nimic. Nimeni n-ar fi putut acționa într fel. Toate astea se petreceau de-aci înainte sub influența castelului. Influența castelului, repeta Amalia, care intrase neobservată dinspre curte. Bătrânii erau de mult culcați. Istorisiți povești despre castel? Tot mai stați aici împreună? Parcă vroiai să ți rămas bun numai decât, ca... Și acum e aproape zece. Dar ce-ți pasă ție în fond de asemenea povești? Există pe la noi oameni care se hrănesc de-a dreptul din ele. de la oaltă așa cum ședeți voi aici și se tratarisesc cu ele reciproc. Tu însă nu pari a face parte din oamenii de acest fel? Ba da, zise ca, tocmai că fac parte din această categorie. În schimb, nu mă impresionează de fel oamenii care nu se sinchisesc de astfel de povești și îi lasă doar pe ceilalți să se preocupe de ele. Mă rog, zise Amalia, dar interesul oamenilor e de diferite feluri. Am auzit odată de un tânăr care stătea ziua și noaptea cu gândul la castel, Neglijent tot restul, dând loc la temeri, cu privire la sănătatea sa mentală, fiindcă mintea lui era cu totul dusă la castel. În cele din urmă s-a descoperit că gândul nu era îndreptat în fond spre castel, ci doar spre fica unei femei care spăla podelele în birouri. A obținut fata într-adevăr și lucrurile au intrat în ordine. Omul ăsta mi-ar plăcea, cred, zise ca. Mă îndoiesc, zise Amalia, că ți-ar plăcea omul, dar poate nevastă sa. Mă rog, nu vreau să vă deranjez, mă duc să mă culc și va trebui să sting lumina din pricina părinților." De fapt, ei nu numai decât, dar peste o oră s-a terminat cu somnul profund și atunci îi deranjează și cea mai mică licărire de lumină. Noapte bună. Într-adevăr, se făcu beznă, Amalia își așternea probabil un culcuș pe jos, lângă patul părinților. Cine e tânărul acela de care vorbea?" întrebă ca. Nu știu," răspunse Olga. Poate Brunswick, deși nu prea îi seamănă, poate altul. Nu e ușor să o înțelegi bine pe Amalia, pentru că de multe ori nu știi dacă vorbește ironic sau serios. De cele mai multe ori vorbește serios, dar dă impresia că e ironică. Lasă interpretările," zise ca, Cum ai ajuns să depinzi în atât de mare măsură de ea? Erai așa încă înainte de marea nenorocire sau abia după aceea? Și nu simți niciodată dorința să devii independentă de ea?" Și dependența asta e oare întemeiată pe ceva rațional? Ea e mezina și, în fond, ar trebui să asculte de tine. Ea a pricinuit, cu sau fără vina ei, nenorocirea familiei. În loc să-și ceară iertare de la fiecare dintre voi, în fiecare zi din nou își poartă capul mai semeț ca oricine, nu se închisește de nimic, decât milă de părinți, nu vrea să fie inițiată nimic, cum se exprimă ea. Și când se întâmplă să stea de vorbă odată cu voi, atunci, de cele mai multe ori, spune lucruri serioase, dar par ironice. Sau poate vă domină prin frumusețea ei, de care pomenești uneori. Adevărul e că toți trei semănați foarte mult și că ceea ce o deosebește de voi e cu totul în defavoarea ei. Încă din prima dată când am zărit-o, m-a îndepărtat privirea ei indiferentă, lipsită de simpatie. Și apoi, e adevărat că e cea mai mică dintre voi, dar asta nu se cunoaște. Are aspectul fără de vârstă al femeilor care nu prea îmbătrânesc, dar care abia dacă au fost brodată cu adevărat tinere. Tu o vezi în fiecare zi, tu nu remarci duritatea trăsăturilor ei. De aceea, dacă mă gândesc bine, nici nu pot să iau foarte în serios atracția resimțită de sortini. Poate că prin scrisoarea aceea vroiai mai mult să o pedepsească decât să o cheme.